Марина Кирилівна уважно оглянула невтішну, правду кажучи, картину, що відкрилася окові. Так, пальпаторно пухлина здавалася меншою. Що ж, доктор, спробуємо видалити основні масиви пухлини. Софія не питала чому. Десь тиждень тому на семінарі з онкології Марина Кирилівна наголошувала на тому, що рак яєчників – чи не єдина патологія, яка допускає оперативне втручання в занедбаних стадіях. Забравши основні масиви пухлини, решту – оті горбочки, що стирчать шипами по всій черівній порожнині, можна добити хіміотерапією. Але одне – Слухати ці розумні сентенції в аудиторії, а зовсім інше стояти над розкритим черевом хворої і бачити цю кам'яної щільності пухлину, яка наче клешнями вчепилася у бідолашну тиху, добру сільську жінку. Вона доярка, здається. Софія зиркнула на руку, що долонею догори лежала на підставці з голкою у вені. Доярка, кому ж ще можуть належати ці попухлі навіть після двотижневого відпочинку в лікарні пальці. Марина Кирилівна розпочала відділяти пухлину від її ложа. Відділяти це так мудро сказано відривати і одразу операційне поле вкрилося спершу крапельками, потім струмочками, відтак річечкою крові. Софія робила все, що могла. Сушила, прошивала ділянки, що кровили, перев'язувала судини. Вперше відчула за операційним столом страх. Холодне, неприємне відчуття муляння зимного клубка під грудьми. Ой, не знімемо жінку зі столу живою, ой, ще ж тільки початок, а вже стільки крові. Марина Кирилівна наче відчула їх хвилювання. Все буде гаразд, Софія Андріївно, тільки не спіть, працюйте, допомагайте мені. Як їм? Точніше, одній Марині Кирилівні вдалося закінчити цю неймовірно складну операцію, знала тільки та сила, що тримала на світі жінку. Слабку, знекровлену, але живу її перевели в післяопераційну палату. Марина Кирилівна зняла маску, рукавички, довго не могла позбутися халата. Поворозки заплуталися, і дивно було бачити, як її руки, які щойно віртуозно виплітали мереживо над операційною раною, тремтять і не можуть дати ради нещасним зав'язкам на рукавах. Дякую усім, особливо вам, Софія Андріївну, ви чудово справилися зі своїми обов'язками. Завтра підете на операцію першим асистентом Майже суворо, наче не підвищення по службі, а тяжкий хрест на плечі давала, вимовила Марина і відвернулася до крана розмиватися Софія ледве не підскочила від радості і мало не поцілувала цю чудову, зловредну Микиташиху прямісінько у чорні вуса, що стовбурчилася над її верхньою губою. Наче живе свідчення того, що швець переважно сам ходить без чобіт, дітей у неї не було. От вам і гінеколог. Марину Кирилівну, «А далі що? Як лікуватимемо хвору?» «А далі хіміотерапія, Софія!» Вже зовсім іншим тоном повела цариця Марина під тихий дзюркіт води. «Побачите, допоможе!» Хіміотерапія і справді допомогла. Через місяць вони виписували майже здорову жінку, навіть рум'янець потроху почав повертатися на щоки.